Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onalika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikoji. Neka su salavati i salamina Allahu poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alihi vasallam, na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashave i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju mi se našem gospodaru uzvišenom Allahu ponizno i pokorno vraćamo i svedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koji nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato i molimo našega gospodara uzvišenog Allaha da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje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 postupke savjete Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove riječi, njegova djela, itakako su bitna. Islam ne može bez riječi prakse života Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Islam ne može da postoji i opstoji. Je se Islam gradi. Islam svoje propise crpi učiniti. Kako iz Kur'ana, Allahu je subhanahu tela knjige, Allahu ih riječi isto tako i iz sunneta, odnosno riječi, dijela, prakse, života njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ne postupaju dobro, nimamo. Oni koji se ograničavaju samo na Kur'an pa kažu ono što nađemo u Kur'anu to nam je dovoljno. Ne treba nam ništa drugo mimo Kur'ana. Kur'an je sigurno knjiga u koju nema sumnje i mi ćemo se držati samo Kur'ana. Ostalo drugo mi nismo sigurni. Nije u redu na takav način postupati, zaključivati. Jeste, Kur'an je Allah subhanahu wa ta'ala knjiga. I u njoj je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio svoje propise. Međutim pojedini propisi nisu detaljno pojašnjeni već su pojašnjeni životom Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zato Allah kaže wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ono što vam da Allahov poslanik vi se toga prihvatite ono što vam zabrani s tim prestanite udaljite se od toga Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala Leqad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene Doista vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor, slijedite ga Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Qul in kuntum tuhibbuna Allah fettebjuni Reci o Muhammede Reci im ako tvrdite da Allaha volite onda me ne slijedite Dakle sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Njegova riječ, njegovo dijelo njegovi savjeti, ono što je čak i šutnjom odobrio bilo mu je rečeno, pa je šutio poslanika Alihi Salatu, sam vidio pa je šutio, prešutio u svemu tome je izvor za nas iz svega toga mi crpimo propise je li nešto dozvoljeno ili zabranjeno zato kažem, nije u redu osloniti se samo na Kur'an, a pogotovo nije u redu ostaviti i Kur'an i sunnet već izmišljati od sebe, propisivati o sebe. Ovo je lijepo, trebali bismo ovo činiti, hajmo ovo činiti. Zbog čega je Allah subhanahu wa ta'la objavio knjigu? Zar Allah subhanahu wa ta'la odmah na početku svoje knjige, nakon sure al-Fatiha na početku druge sure, sure al-Baqara, kaže Allah subhanahu wa ta'la elif la'mim zalike il kitab la, -la, la rebe fi huden lil muttaqi. Elif la'mim. Ta uzvišena knjiga ili ovo je uzvišena knjiga u koju nema, ama baš nimalo sumnje, ona je upustvo bogobojaznima. Tvrdite da ste bogobojazni, tvrdite da vjerujete u Allaha i da se bojite Allaha, onda trebate se držati Kur'ana. On je vodič, upustvo, recept, način kako da izgradimo svoj život. U čemu da provedemo svoj život na ovom svijetu? A njegovo pojašnjenje praktično jeste sunnet, kako smo čuli malo prije kuranske ajete koji govori o tome. I Allah prejasno preesno kaže da Muhammed alejhi salatu vesselam ništa nije od sebe govorio, wa ma yantiqu 'ani al-hawa, in huwa illa wahyu I on ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje od Allaha. I Isamun poslanik Muhammed alejsalatu vesselam je govorio: "Ala inni utitul Qur'ana wamithlahu ma" Zar meni je dat Kur'an i nešto nalik njemu, nešto slično njemu, Sunnet. Inače ćemo na brojnim mjestima u Kur'anu da Allah subhanahu wa taala Kur'an, odnosno spomine kitab i hikmet, kitab i hikmet, kitab i hikmet, hikmet kada se spomine us kitab da je Allah dao kitab i hikmet. Hikmet kada se spomni uz Kita, pod Kitabom se misli na Kur'an, pod Hikmetom se misli na pod Hikmetom se misli na sunnet poslanika alejsalat ve selam. Onaj ko i bude više poznavao sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i praktikovao ga u svom životu, taj će zasigurno biti najmudri, taj će imati najviše mudrosti. Zato na muslimanima je da se pridržavaju Kur'ana i sunneta i da ne izmišljaju od sebe, jer je Allah subhanahu wa ta'la vjeru upotpunio. Nije potrebno ništa više. Jedan od zadnjih kuranskih ajeta objavljenih poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, jeste upravo ajet koji govori o upotpunjavanju vjere još za života. Ubrzo nakon toga poslanik Muhammedu alihi salatu wasalam preselio umro, što je bilo potrebno Da muslimani do sudnjeg dana znaju i praktikuju od svoje vjere Islama To je poslanik Mohamed sallallahu alihi wasallam Za svoga života dostavio, to mu je objavljeno I on je prenio svojima sahabima A oni su kasnije prenosili na naredne generacije I tako s koljena koljeno, Prenosilo se, prenosi se i prenosi se do sudnjega dana I mi bismo trebali prihvatiti se toga A ne izmišljati od sebe Allah subhanahu wa ta'ala zatim njegov poslanik Muhammad alaihi salatu wasalam je taj koji je izdavao propise Allah je propisivao on je zakonodavac zatim nakon toga poslanik Muhammad sallallahu alaihi salam on nam je dostavljao i pojašnjavao po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala dozvoljavao, zabranjivao, propisivao on i niko nakon njega više niko nema to pravo zar pored Allaha da uzimamo nekoga drugog koji će propisivati ovako treba ili onako treba? Zar nam nije prejasan hadis Allahu Aposlanika alaihi salatu samu kojem kaže, kako nam prenosi imen naša majka, majka vijernika Aisha radijallahu ta'l'anha, men ahdete fi emrina hada male i se minhu fehuarad. Ko uvede u ovu našu vjeru, islam ono što nije od nje tomu se odbija, tomu neće biti primjeno, Ili u drugom citatu, men amila amelan lejsa alejhi amruna rad ko uradi neko dijelo koje nije od naše vjere, tomu se odbija, tomu neće biti primjeno, zasigurno svej jedan od nas praktikuje vjeru, čini dobra djela, klanja, posti obavlja Hadž umru, uči Kur'an, pomaže druge sadakom, zekatom i slično iz želje da mu to Allah ukabuli, da mu to Allah primi, da ga Allah nagradi zbog toga, da mu Allah zbog toga tih dijela ukaže svoju milost i sutra ga uvede u džennet. Šta smo čuli u prethodnom hadisu? To mu se odbija, to mu neće biti primljeno. Dakle, ono što uvedeš u vjeru. Ono što praktikuješ u vjeri, a nije praktikovao poslanik Mohamed aleyhi salatu Selam. niti njegovi ashabi u doba vrijeme pa da je on prešutno to odobrio ili ukazao da se može to raditi, ne radi ni ti, ne radi ni ti, to ti neće biti primljeno. To ti neće biti primljeno. Svjedoci smo kako svakodnevno, malo, malo, pa se izmisli ovo, pa se izmisli ono, nekome se to svidjelo, to je lijepo, hajde da pokušamo narod okupiti na ovakav način, hajde na onakav, izmišljajući, otežavajući samo narodu vjeru, propisivajući. Poslanik, alihi salatu, wasalam, kada bi viđao ljude, kada bi viđao ljude, prepoznavao njihove mogućnosti, sklonosti, što oni mogu u svome životu da rade, spominjao bi im ono, što su oni u mogućnosti da radi. Rekao im to, to, to i dosta od tebe. Dosta od tebe. I mi bismo trebali govoriti ono što je obaveza da se radi i radi ono što je obaveza iako Bog da ne skiraj se. Zato i kako je bitno da kako slušamo riječi Allaha Đalla Vala iz njegove knjige Kur'an i Kerima, iščitavamo sure Kur'anske ajete, slušamo komentar slušamo propise koji se izvlače iz tih sura i ajeta isto tako ama baš ništa manje trebali bismo da slušamo i riječi poslanika Muhammeda alihi salatu Selam, da iz njih izlačimo propise, poruke i povuke za, za nas i da se povodimo za tim riječima. O svemu ovome govori naš danja, današnji hadis. Pa tako ovo prenosi se od Ebu Abdullaha, džabira Ibn Abdullah, radijallahu anjhuma, ensarije, taklej iz Medine, da je prisustovao بيوه يبريسوطاً كده ينكي چوفيكو بيته والله والبسانيك عليه السلاة والسلام نسلذيكي ناچن ركوه يرأيت إذا صليت المكتوبات وصنت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة شتا الله والبسانيك شتا ako bih klanjao samo obavezne namaze sabah, podne ikindiju, akšam i kindiju, akşam i iaciu. Peti obaveznih namaza. U petak umjesto podne imamo džumu. Šta misliš Allahov poslanici ako bih klanjao samo obavezne namaze? I ako bih postio samo mjesec Ramazan. I ako bih Dozvoljeno smatrao dozvoljenim. Ono što je Allah dozvolio, ja to smatrao dozvoljenim. I zabranjeno smatrao zabranjenim. Ono što je Allah zabranio, ja smatrao zabranjenim. A ne ono što je Allah dozvolio, a ja smatrao zabranjenim ili ono što je zabranio, a ja smatrao dozvoljenim. Ne. Šta misliš ako bi klanjao samo obavezne namaze? Postio samo mjesec Ramazan. I ono što je Allah dozvolio, ja smatrao dozvoljenim. I ono što je Allah zabranio, ja smatrao zabranjenim. ولم ازد على ذالك شاية i ništa tome ne dodao ادخلو الجنة. Da li bih ušao u جنة? Hoću li ući u جنة Allahov poslanjeće budem li svoj život proveo na ovome? Pa kaže virovjesnik sallallahu alaihi sellem نعم. Da, uvući ćeš u džanet. Ovaj hadis ili je nam ima muslim u svojoj izbijeci vjerodostojnih hadisa. Dakle, hadis je vjerodostojan. Hadis u kojem čovjek pita Allahog poslanika, alihi salatu sam, ako budem klanjao samo obaveze namaze, postio samo mjesec Ramazan, dozvoljno smatrao dozvoljnim, zabranjno smatrao zabranjnim i ništa više je ne dodao na to. Ne klanjao dobrovolje namaze. Ne postio dobrovoljni post, čuvao se da nešto što je Allah zabranio ja ne dozvolim, ili nešto što je Allah dozvolio ja ne zabranim, hoću s tim ući u džanetu? Kaže poslanika alihi salacom, hoćeš. Dakle, hadis je vjerodostojan, bilježi ga ima muslim, a zatim nakon imama muslima, mnogi učenjaci hadisa poput imama Ahmeda, poput Ebu Nuayma, Ebu Avane, Taberani i drugih učenjaka učenjaka hadisa. Taklawa je ovaj hadis je poseban hadis, veličanstven hadis. Govori o Allahu, o milosti. Govori o pronicljivosti Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom lijepom načinu pozivanju u Allahu subhanahu wa taala vjeru, o olakšavanju njegovom poslanikom malihi salatu alejhi ve olakšavanju ljudima ovaj hadis, dakle, govori da onaj koji se ograniči samo na obavezne ibadete, na pet dnevnih namaza, na post mjeseca Ramazana i bude ubjeđen da ono što nađe u Allahove knjizi, ili sunnetu poslanika ali ih i salavcam da je dozvoljeno i on smatra dozvoljenim, ili nađe da je zabranjeno i on smatra zabranjenim i ništa ne bude više dodavao na to da će ući, da će ući uđenet. Dakle, ovaj hadis je Sveobuhvatan. Ovaj hadis je sveobuhvatan. Zato je i tekako vrijedan. I tekako je od posebnog značaja. Iban ibn Ređe parahimehullahu ta'ala kaže Hadis jasno ukazuje da će onaj koji bude radio naređeno, samo naređeno, ne preporučeno, ne ono što je lijepo, već samo ono što je strogo naređeno. I bude ostavljao ono što je strogo zabranjeno, da će takav ući u džennet. Da će taj ući u džennet. Onaj koji bude radio samo što je Allah strogo naredio i onaj koji bude ostavio samo ono što je Allah strogo zabranio, taj će ući u džennet. Prenosilac ovog hadisa je, kako smo čuli, Džabir, sin Abdullaha ibn Harama. On, Džabir i njegov otac Abdullah ibn Haram su ashabi drugovi poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam i oni su od Ensarija, bili su u Medini, stanovali su u Medini. Jebov otac Abdullah, Đabirov otac Abdullah, bio je od učesnika na akabi i prvoj i drugoj. Dakle, oni koji su dali prisegu poslaniku Muhammedu alihi wasallam dok je on bio Mekki, a oni su dolazili za vrijeme hadža U sezoni hađa, Hadžski dana, dolazili su jedne godine, zatim i druge godine i dali prisegu, primili islam dajno. Zatim se vratili u Medinu i širili islam u Medini. I na drugoj Akabi sa Abdullahom ibn Haramom došao je njegov sin Džabir. Sin Džabir je također prisustvovao na Akabi, kažu historičari da je Džabir da te prenosla tog hadisa bio najmlađi učesnik. Te druge Akabe, drugi prisege na Akabi, dakle kod Džemreta. Abdullah ibn Haram, otac Jabirov, učestvovao je u bitci na Bedru, a zatim u bitci na Uhudu i bio je prvi od drugova Allahov poslanika, alejselatu sallam, koji je preselio u bitci na Uhudu. Uoči bitke na Uhudu usnio je da će on biti prvi šehid i tako je bilo. Tako je bilo. Svome sinu Džabiru, Džabir je bio mlad, vrlo mlad, pa svome sinu Džabiru nije dozvoljavao da učestvuje u bici na bedru, a osim toga mimo Džabira imao je sedam ili e, osam ili devet kćeri, mimo Džabira nije imao druge muške djece, imao je žensku djecu kćeri. Pa bi ostavljao, kada bi Abdullah odlazio u bitku, kada bi odlazio u izvidnicu, u važne pohode, ostavljao bi Abdullaha sa svojim sestrama da ih on čuva. Abdullah je bio najstariji od njih, da se brine o njima. Međutim, nakon što je babo preselio na Uhudu, nakon toga u narednim bitkama, Džabir je učestvovao s tim, dakle, da se oženio, pa bi ostavljao svoju ženu da brine o njegovim, njegovim sestrama. Dakle, Jabir, njegov otac je bio Abdullah i njegova majka se zvala Enisa. Njegova majka se zvala Enisa. Jabir ibn Abdullah radijallahu anhuma prenio je i mnogo hadisa. Osim toga što je nakon bitke na Uhudu učestvovao u ostalim bitkama zajedno sa Allahovim poslanikom aleyhi salatu wasallam, isto tako mnogo se družio uz Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, bio s njim tako da je prenio i mnogo hadisa od njega. Kažu učenjanci hadisa da je Đabir ibn Abdullah prenio od vjerovjesnika, salallahu alihi wasalam, 1540 hadisa. Nakon smrti poslanika, alihi salatu wasalam, Đabir je imao halku, svoju halku, na koju su dolazili ljudi u mesecit u džamiju Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i tu i je on citirao njegove hadise prenosio znanje koje on stekao, stekao od njega vjerovjesnika alejhi salatu vesselam živio je dugo iza poslanika alejhi salatu vesselam neki 65 6 a, godina Kako kažu, preselio je 77. ili 78. godine po hijri u svojoj 94. godini života. Živio je dugo, 94. godine, preselio je u Medini, klanja nam mu je džanaza u Medini i ukopan ukopanje u Beqiju. On, Žabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, prenosi nam ovaj veličanstveni hadis u kojem poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam obavještava čovjeka, Da će ući u džanet ukoliko bude klanjao samo obavezne namaze, ukoliko bude postio obavezni post i ukoliko ono što je Allah propisao ili propisao njegov poslanik Muhammed alihi salatu znam to smatrao propisanim, a ono što je Allah zabranio ili zabranio njegov poslanik i on to smatrao zabranjenim, onaj ko se bude ponašao na ovakav način, taj će, taj će ući u džanet. Dakle, mimo obaveznih namaza, i to dakle opet mimo fardova, da čovjek klanja samo sabahske farde, poodnevske farde, i ikindijske farde, akšamske farde, jacijske farde, fard namaze, samo da klaňa. Kako je spomenuto ovde? El mektubat, era eite ida salejtul mektubat, šta misliš ako bih klanjao samo propisane namaze? Čovjek će ući u džernet. Zašto onda otežavati ljudima, propisivati im ovaj namaz od toliko i toliko rekata, treba učiti to i to na tom rekatu? Subhanovo, zašto ljudima ne pojasniti ono što moraju da imaju od svoje vjere obavezno? Kada to učvrste, onda ako dođu i budu tražili još da im damo, A ne, mnogi od tih ljudi ne klanjaju svaki vakat. Ne klanjaju obavezne namaze, a mi im pojašnjavamo, i im, im govorimo, i mi im od sebe propisujemo, kako imaju određenim noćima određeni namazi, koje treba klanjati toliko i toliko, i na njima učiti toliko i toliko. A zato nemamo nikakvog hadisa. To ne samo da je... Da nije dobrovoljni namaz, već je to izmišljeni namaz. A brojni od tih ljudi koji dođu i tada se umaraju i slamaju, pogotovo kada se brzo uči, tjera se da se što prije to završi, ne dolaze takvi ljudi na obaveze namaze. Sa svih strana na takve prigode dolaze u ogromnim velikim skupinama dočim Ubrzo, nakon što se to završi na sledećem obaveznom namazu, nema nikoga u džanju. Zašto se izigravamo jednim s drugim? Zašto ne pojašnjavamo ljudima ono što će im doista koristiti, što će im omogućiti da ako Bog da uđu u džanet? A to je obavezni namaz. Kažu tu noć treba provesti u namazu i taj dan treba provesti u postu. Dobrovoljni post. Mnogi od tih ljudi ne postaju obavezni post. Ramazan, evo, pred nama je koliko muslimana namjerno izlazi i pije pred svojom kućom ili pred lokalima, pred kafićima. Muslimanska omladina. A mi držimo, govore, po, pozivamo, pojašnjavamo o vrijednosti neke noći i nekog dana, posta. Dok se obavezni ono što je Allah propisao, što je propisao ina što je aksenat dao poslanik Muhammed, alaihi salatu wasalam, ono što je Allah iznad sedam nebesa propisao, namaz, i propisao ga 50 puta u toku dana i noći, i poslanik, alaihi salatu wasalam, Otkako je propisan, do zadnjeg trenutka svoga života potencirao namaz, nama, zadnje njegove riječi, prije nego li ispustio dušu, govorio je namaz, namaz, vodite brigu o namazu, obaveznom namazu i o onima koji se nalaze kod vas, o ženama i o djeci. Dakle, ovaj hadis treba da nam bude i brt, da ljudima govorimo ono što je obaveza. I da ljudi moraju biti ubjeđeni da ono što je Allah propisao, da je to propisano. Ono što Allah nije propisao, to nije propisano. I nema niko pravo da propisuje. Ono što je Allah učinio dozvoljenim, to je dozvoljeno. Ono što je Allah zabranio, to je zabranjeno. I nikoga ne može učiniti dozvoljenim. Pa dakle, ovaj hadis je i tekako bitan. I tekako važan. Trebamo ne samo ga slušati, već ga i primijeniti u svome životu. Trebamo iz ovog hadisa učimo da se ne smijemo stiditi draga braće muslimani sestre muslimanke kada umremo gotovo je, više se ne možemo vratiti na dunjavog ne možemo se vratiti ni dan, ni dio dana ni sahat, ni jedan trenutak pa da uradimo ono što nismo uradili kada umremo nakon toga nastupa vječnost Doće proživljenje, doće sudnji dan i nakon toga vječnost, ali vječnost ili u uživanju ili u kazni. Ovaj ashab je došao i pita hoću li ući u dženet ako budem radio to i to. Nemojmo se stiditi, pitati, zaustaviti, nazvati šta da radim, hoću da uđem u dženet hoću kada umrem da vječno uživam, ja vjerujem u proživljenje, vjerujem da će me Allah proživiti, da će me Allah pitati, da će me Allah obračunavati, hoću bolan da uđem u džennet, to mi reci, šta da radim, koja djela da radim, kako da vjerujem. Ashabi su dolazili i pitali, njihov glavni cilj je bio džennet, kako do dženneta. Njihov glavni cilj, i to im je bila osnova, radili su za džennet a ostalo im je bilo usputno, što stignu od ovog dunjavka, nemojmo da mijenjamo ta mjedla, nemojmo da nam sve drugo na dunjavku bude osnova, najbitnije, a vjera da nam bude usputna. Da ćeš ostati vječno na dunjavku, pa hajde, ali znaj da ćeš umrijeti, a nakon smrti, makoliko živio, dolazi vječnost, i makoliko živio na dunjavku, ne može se taj period, tvoj životni vijek, porediti sa sa vječnošću, izaberi sada, hoćeš li da vječno uživaš ili da se vječno patiš, ne možeš umrijeti pa da muke prestanu. Ne stidi se, pitaj, nazovi, zaustavi, idi u džamiju, pitaj ovoga ili onoga, sa koga smatraš da imaš danje, reći hoću u dženet, moj cilj je dženet, šta da radi. Zatim, vidimo dakle koliko je bitan namaz, Dolazi ashab i pita šta misliš Allaho poslenče ako budem klanjao obavezne namaze i postio mjesec Ramazan, hoću li ući u džennete? Namaz ne smije se ispuštati. Najbitniji ibadet u našoj vjeri dini islamu ako kažemo za sebe da smo muslimani jeste namaz. Namaz mora da bude na prvom mjestu. I znajmo dobro, bude li nam namaz na prvom mjestu, na svome mjestu, sve drugo će također biti na svom mjestu. Ako budemo ostavljali, zapostavljali namaze, ne vodili brigu o namazu, znajmo da će nam sve drugo biti zapostavljeno. Nećemo imati bereketa, ni u čemu drugom. Namaz, najbitniji. Nakon namaza, post. Post je poseban i badet. To je tajna između čovjeka i njegovog gospodara. Ne možeš znati da li ja postim ili ne postim. Ne jedem javno, ne pijem javno, idem svojoj kući, zatvorim se u svoju kuću, ti ne znaš šta ja radim u kući. Ne znaš li da li postim ili ne postim. Pa onaj koji posti, sustegne se. Makar bio među četiri zida, ne izlazio tokom dana nikako iz kuće. Bio među četiri zida, Sustegne se od jela pića i svega onoga što kvari post, Allah ga za taj ivadet posebno nagrađuje. Rekao je uzvišeni Allah u hadisi kuciju, doista je post samo za mene ja za njega posebno nagrađujem. Ja za njega posebno nagrađujem. Ko bude postio jedan dan na Allahom putu, Allah će zbog tog dana posta, zbog tog jednog dana posta, udaljiti džahnemsku vatru od njegovog lica 70 godina. Zato, dakle, trebamo klanjati obavezne namaze i truditi se da postimo mjesec Ramazan. Gledajmo da sve svoje obaveze nekako uskladimo s mjesecom Ramazanom. Ne mjesec Ramazan s našim obavezama, ne. Već naše obaveze s mjesecom Ramazanom, s postom. Radimo, naradimo sebi dana prije, pa da možemo uzeti godišnji za mjesec Ramazan. Odgodimo poslove. Ono što ne možemo uraditi i ne moramo. Ali dakle, postimo radi Allaha. Umrijećemo prije ili kasnije. Znajmo dobro da nikada nećemo stići sve od dunjalaka uraditi. Uvijek će nešto ostati. Ali kada umremo, više ne možemo raditi za džennet. Zato se trudimo da radimo dok smo u životu, u životu za, za džennet. Zatim ono što u hadisu je spominuto i na što također treba staviti akcenat, Kaže ovaj ashabi šta misliš Allaho poslanit će ako dozvoljeno budem smatrao dozvoljenim i zabranjeno budem smatrao zabranjenim i ništa ne dodao na to. Hoću li ući u džene? Dakle ono što je Allah dozvolio i mi moramo smatrati dozvoljnim, makako se to možda nama ne sviđalo. Ono što je Allah zabranio... Mi moramo to smatrati, zabranjenim, prihvatiti tako, makar se to nama ne sviđalo. Allah, na osnovu svoje mudrosti, na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja, On naređuje i zabranjuje. Dozvoljava i zabranjuje. On, niko drugi. On i njegov poslanik, svakako. Poslanik, ali ih i sam je dostavljao od njega. Sve od Allaha, dželjavala. Niko drugi od nas, od ljudi, to ne može. Niko. Zato naši prethodnici, Sustezali se da kažu dozvoljno, zabranjeno. Već bi govorili nije u redu da to činiš. Lijepo bi bilo ako bi to učinio i slično. Ali da oni govore halal, haram, toga su se sustezali. I dobro se i mi sustežimo toga. Ono što je Allah dozvolio ili naredio, to je naredjeno. Ono što je Allah zabranio, to je zabranjeno. I niko od nas, makon bio, makoliko imao znanja, diploma ne može, ne ne smije, dozvoliti ono što je Allah zabranio, niti smije zabraniti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao i koje smo čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u obavljanju onoga što je on strogo naredio i da nas pomogne u ostavljanju onoga što je on Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio, a kasnije da što budemo u mogućnosti da činimo što je lijepo, dozvoljno i da se također ostavimo onoga što je, što je pokuđeno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, usallaluhumma la nebina muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajmein, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.